вже тільки звідти, до висот, які йому ніколи не снилися. Вище час твердо хліба не полишало відчуття грізної небезпеки. Він надганяв його від себе, а вона стояла невідступна, і він знав, що щось має статися, щось тяжке, може й трагічне. Він має запобігти, похиба ж не покликані юристів попереджувати злочини. Але як це зробити, не відав і від того карався ще більше. Спокійна уставиність, і коли ще рік тому відзначалося його життя, вже давно пропало, все полетіло шкереберть, все тепер видавалося несуттєвим, дріб'язковим, дивно непотрібним. І вперте демонстрування фахової допитливості на роботі, і холодна нещирість родині Ольжичів-Предславських, і навіть той огром державних клопотів, які щодня обрушували на тебе газети, радіо, телебачення, всі ті технічні, організаційні і моральні засоби впливу винайдені, мов би, навмисні для того, щоб тримати людину в крайньому напруженні. Так ніби твердохлібові не досить було його власного нелюдського напруження. Наталка стояла йому перед очима невідступно, її обличчя, руки, волосся, погляд, голос, сміх, він засинав і прокидався з її образом у думках. Дивився на двері, ждав, коли вони відчиняться, стукнуть, мово, удар долі. Грається вона з ним, не дратує, чи випробовує. Яке безглуздя, біка порожнича в душі, якою вже нічим не заповниш. Наталка. Вона знала, що найбільша свобода і найвище право – це розпоряджатися самій собою. Ніхто на світі не може володіти нею або диктувати поведінку. Вона доводила його до розпочу своєю незалежністю і не хотіла зрозуміти, що твердохліб не може й дихати без неї. Як завжди, коли твердохліб до краю переповнився відчин, Наталка ніби відчувши це, подзвонила йому зранку на роботу і ласкавим голосом поспитала, чи не хотів би він подивитись нову п'єсу в театрі Франка. Дівчата були, кажуть, цікава. Можна би не питати, мало не простогнав твердо хліб. Ти щезла на цілий місяць, а тепер ще питаєш. Я піду не тільки в театр, а й навантаження картоплі з буртів, або розкривати силосні траншеї. Ти ще й мене здеженеш на які-небудь роботи, звикнувши судити злочинців, засміялась Наталка. Я не суджу, я тільки слідчи. Ніяк не може збагнути, то як із п'єсові, ти згоден? Згоден, дякую за довір'я. Коли? В п'ятницю. О сьомій, звичайно. Як завжди, жди мене коло театру. Холодний весняний дощ, лив на чорні голі дерева. Київські помаранчеві коти сторожко світили очима з глибоких під'їздів, прислухаючись до твердохлібового чалапкання по калюжах. Він прийшов до театру за півгодини до сьомої, не прийшов, а прибіг, щоб не запізнитися, не примусити Наталку ждати його. сховався під широким прозорим козирком театрального під'їзду. Обдрусився від холодної води і знову відважно занурився в дощ, хоч і проклинаючи в душі його набридбовість. Сказати правду, йому не хотілося йти на спектакль, хоч театр затишно світився крізь холодний дощ. Обіцяючи тепло, м'який, як самиць, сидінь, святкове збудження сотень людей, таємничі вогні рампи, але й під дощем завжди почувався нещасним. Мальвіна любила таку погоду. Вона могла пинятися під дощем, хоч і цілий день, ставала якоюсь особливо свіжою, виразною, блищала як лакована пожежна машина. А для твердо хліба дощ завжди був жорстоким нагадуванням про смерть батька і матері, про дитячий незабутній жах. Він не любив київських дощів, а тим часом їх ставало, мов би, дедалі більше. Українські степи задихалися усі вже котрий рік от засухи, а тут лило і лило, так ніби прорвалося над містом небо або ще. Одні казали, що клімат змінився від Київського моря, Інші шукали причину в автомобілях, що викидають в атмосферу тисячі тонн шкідливих реактивів. Ще інші вважали, що клімат псується від страшенної людської тісняви, від скупчення майже трьох мільйонів чоловік на такому тісному просторі. Хоч навряд чи можна було б нарікати на тісняву в Києві, який за своєю площею, здається, дорівнював 8-мільйонній Москві. Наталка під дощем теж, мабуть, почувалася зле, принаймні твердохлібові так здалося. Ставала ще тоншою, зовсім дівчинка, і якоїсь, мов би, беззахисною не такою несподіваною в словах дівчинках, як завжди. Протиріччя майже трагічне. Він ненавидів дощу, готовий був ходити під дощем хоч і цілу ніч, аби тільки бачити Наталку такою. Він зустрів її на розі вулиць Карла Маркса і Маяковського. Стояв там, може, досить довго, щоб змокріти, змерзнути, і хоч намагався приховати свій стан від Наталки. Вона чутливо вловила дрож, що проймав твердо хліба. Співчутливо спитала. Мабуть, давно тут? Та ні, але ж ти такий холодний. А ти тепла. Ти ще з метро. В театрі теж тепло. Побігли. Він неохоче дав... Перевести себе до скверу перед театром, але там уповільнив ходу. Ти що? здивувалась вона. Може, хочеш іще гуляти під цим дощем? Взагалі, то я дощу терпіти не можу. Тоді що ж? А, раптом здогадалась Наталка, тобі не хочеться на цю п'єсу. Звідки ти в його голосі було стільки непевності, що Наталка радісно засмикала твердо хліба за рукав. Вдала навіть ніби грайливо пригортається йому до плеча, засміялася, а вгадала, а вгадала ж, він не міг їй брехати і признався. Коли казати правду, то до театру чомусь мені не дуже.